Počúvam jazzový štandard iba pretože, že ho počúvaš ty. A nechcem zase naliať, kým sa mi v hlave nevyjasníš. Počkám, kým ma príde tvoj pohľad a v mojich snoch nebudeš len ty. Ako ma vnímaš, ako sa na mňa dívaš a ako sa ma nevieš dotknúť. Počkám, kým nevyprchá víno z duše, ktorá zúfalo hory tebou. Ak vôbec budem vedieť, tvoj úsmev zaprieť aj sama sebou. Pretrpím aj posledný long, pretrpím dnes posledné ahoj, ale neznášam zvuk dverí, ktoré sa za tebou zatvoria. Deja Sama so sebou. Nespím. V tom vesmíre si ty, môj vesmír. Najmudrejšia som, keď neviem, že všetko potieha navždy zmene, že stále sme v tom istom pohybe, že stále sme kruh, že nemáme na výber. Nespím. Mojemu srdcu teraz ty, môj vesmír. Tvoj pod spojenia v mojom sníva. Čo mi vezme realita? Snívam celý vesmír hlasov, tónov, piesni. V svete farie v duch. Môj vesmír. A pre teba sa neviem zmeniť. Budeme sa mínať navždy v polohách. Kým obyčajnou ženou znova byť sa neodhodlám. Pre teba. Čo mám zmeniť pre teba? Vieš, že ma boliš, lebo... Lebo inou som byť nechcela. Nádherne porazený. Už sa neusmieva žibavostne. Tak prečo sa ma nedotkneš? Ďakujem.